És most és most, és most jöjjön az a műsor, amit még a legkeményebb férfiak sem vesznek félvárról. Egy műsor, ahol a vendégek mindig őszintén beszélnek. Az FM90 Campus Rádióban jön az apamonta.hu. Kimondatlan érzések az apaságról, történetek a gyermeki a hétköznapok teendőiről. A mikrofonnál porkoláb Gyöngyi. Kedves hallgatóink, szeretettel köszöntöm Önöket az FM90 Campus Rádió apamonta.hu című műsorában. Szeretettel köszöntöm a stúdióba érkezett vendégeinket. Akiket régóta ismerek, nagyon érdekes beszélgetésnek nézünk elébe, hiszen mind a hárman kihívásokkal indították az életüket és a pályájukat, majd megtudjuk, hogy milyen kötődésekkel és hogyan kapcsolódnak ők egymáshoz, vagy ehhez a városhoz. Az Apa Monta.hucimű műsor általában olyan generációs mintákat próbál beemelni történetek szintjén, amelyek jelen vannak az életünkben, akár nagyapai, apai ágon, és amelyekből talán észrevétlenül is néha próbálunk tudatosan vagy tudatalattis is továbbadni értékeket. A gyerekeink számára. Ugye azt mondtam, hogy érdekes beszélgetésnek nézünk elébe, és ezt azért ismertem mondani, hiszen téma kapcsán itt van egy kétszeres nagypapa, már a stúdióban, illetve két kétszeres nagypapa, és egy olyan édesapa, aki pedig nagyapai szerep elé néz. Tehát, hogy itt akár a stúdióban is átadhattuk egymásnak <gül> olyan tapasztalatokat, élményeket, amelyek talán ugyanúgy fontosak a férfiaknak, mint a nőknek, amikor ugye egy-egy szerep legyen az az ugye nagy szerep, hogy a nagymacsere vár ránk. A műsor Elején ugye mindig fontos az, hogy valamivel elkezdjünk egy műsort. Na most itt a stúdióban az a szerencsés helyzet, hogy egyfajta ráhangolódás már megindult, de mindannyiótok életében az, hogy mit jelent a hang vagy a hangolódás, az akár egy rendezvényszervezésnél lehet fontos, vagy bármilyen más területen. Ugye itt, ha bemutatlak sorban benneteket, hiszen a hallgatók nyilván kíváncsiak, hogy kikülnek velem szemben, akkor van Balok Tamás, akit Debrecenben nem lehet nem ismerni, ugye a rendezvényszervező a 2017-es évben. Az egyik díjazott volt országosan elismert rendezvényszervezőként, a klub szerviznek az ügyvezetője. Vargantal zenész, basszusgitáros, énekes és egyébként az Abrak az Abra zenekar alapítója. Tavaly volt húsz évesen maga a zenekar, de erről is fogunk esetlegesen beszélni. És itt van Dobó Károly, aki vállalkozó. Majd meglátjuk, hogy milyen egyéb tevékenység kapcsán próbáljuk őt bekapcsolni még ebbe a beszélgetésbe, túl azon, hogy lendő nagypapa. Tehát az első kérdés, hogy a ti életetekben ez a hangulódás, ez hogyan zajlik, legyen szó egy ilyen rádióműsorról, amikor ide érkeztek, legyen szó egy konferenciáról, Tamás a te életedben, vagy a teljes a csapatod életében, vagy a színpadról, vagy karcsi a te életedben, amikor adott esetben akár egy terméket vagy szolgáltatást szeretnétek eladni. Tehát mit jelent számunkra a hangolódás, hogyan készültök ti egy-egy ilyen feladatra? Tamás. azt értettem, hogy talán nekem kellene először válaszolni. Hát a hangolódás az, az én munkámban nem a eseménykor történik meg, hanem jóval előtte, amikor elválunk, egy munkát és sokszor hat hónap, vagy még annál is több időnek előkészülünk egy feladatra. De az igazi hangolódás tényleg akkor van, amikor előző este mindent előkészítettünk, holnap kezdődik a rendezvény, és amikor oda megyünk a rendezvényre, akkor kezd felpörögni teljes mértékben a társaság. És ez egy rendkívül jó érzés, hiszen embereket várunk ezek rendezvényekre, és én úgy gondolom, hogy mi mindannyian szeretünk emberekkel foglalkozni. Na Most, hogy emberekkel szeretünk foglalkozni, akkor pláne szeretünk foglalkozni a családunkkal. Ki minél közelebb van a szívünkz, annál jobban érdekel. Minket. Én ennek a másik oldalát is elmondanám, hogy amikor vége van egy rendezvénynek. A lányokon lehet látni, hogy bordog mosolyan búcsúzkodnak a vendégektől, és amikor már beülünk a kocsiba és megyünk hazafelé, akkor mindenki szépen egy hag sziszegést hallani, mint a labdából, amikor szökik a levegő szépen leereszt. Mert Egy konferencián az a három-négy napos koncentráció reggeltől majdnem reggelig és kezdve újba, újból, én azt hiszem, hogy ez a feszültségenkor feloldódik, és egy nagyon-nagyon kellemes dolog, hogy na megint jót tettünk egy csomó embernek. A hangka kapcsán azért jutott egyébként eszembe az, hogy kezdhetjük akár ezzel, hiszen egy antipélatiá életedben ha csak a hang, hangszín, hangolódást nézzük, azért sok dolgot hozhatsz ebből magaddal, amit viszel a színpadra, de egyébként nyilván tanulható dolgok is talán azok a folyamatok, amiket, ahogy Tamás mondta, egy, -egy ilyen rendezvénynél vagy koncertnél Igen, megél hát az ember. Nálam egy kicsit fokozottabb is talán, mint a többieknél ez a hangolódás, szó, ugyanis szakmával tekintve zongora hangoló. hanguló és, és javító. A, a mesterségem, amellett, hogy hangszereken tanultam középiskolában és főiskolán. Milyen, milyen hangszereken Az Zongorával kezdtem, uh -huh. aztán nagybőgés, basszusgitár, gitár, uh -huh. ami a mai napig ugye elég komoly szerepet játszik az életemben. Nálunk egy, egy koncert előtt hangolódás a zenekarral történik, ugyanis ugye nagyon sok előadót kísérünk, és akkor nyilván ezt egy komoly próba folyamat, szokta megelőzni, és ott vagyunk a próbán, is, és képz, képzelünk, tehát benne mm -hmm. van a szóban a kép. Tehát elképzeljük, mm -hmm. hogy ott vagyunk, ahol leszünk, és, és hogy milyen jó lesz majd azzal az adott előadóval a, a, azokat a dalokat előadni, és, és így hangulódunk rá agyilag mm -hmm. a, a koncertekre, is, amikor hát tulajdonképpen most Sokan vádolnak vele, hogy mindenről a szex üteszembe, de ez, ez, ez tényleg olyan, mint az előjátszék. El, el, mint az előjáték, hogy, hogy, hogy, hogy az ember úgy, úgy előkészíti a dolgokat, uh -huh. bemelegíti a, az uh -huh. idegpályáit, uh -huh. és amikor maga a koncert van, hát az, az, az, az egy kétórás orgazmus. Uh -huh. és, és ez tényleg egy, egy fantasztikus jót az előadóval, egymásra találva, Hát ez, ez, a, ez a hangolódás, ez, ez se, tényleg semmihez nem hasonlítható, nagyon csodálatos érzés. Annyira érdekes benneteket hallgatni, tudja az ember, hogy, hogy ott van a másik oldal a közönség, vagy a résztvevők, és igenis lehet érezni azt, amikor valaki felkészülve, ráhangolódva a vendégeire, a közönségre próbál valamit tenni színpadon, vagy egy rendezvényteremben, tehát hogy ezeknek csak ott a nyoma karcsit tesz, zenész is. Azt lehet, hogy a másik két vendégünk nem tudja. Hát, mm. Inkább az azért egy Én is grillezek néha. <gül> hát a, a Tamás felvezetőjébe, ami a felhangolást, illetve a behangoló, behangolás és a behangolódást és a ráhangolódást mutatta az ő, hogy úgy mondjuk, sajátos szemszögéből, most láttam, csak igazából milyen reményi kerültem. Még nem is tudom, majd egy óra múlva. Nekem, nekem ez a, az eredeti kérdésedre válaszolva, én azt gondolom, hogy nekem a, a ráhangolódás, a rákészülés hát. valamire, legyen az egy magánéleti, vagy legyen az egy szakmai dolog, mindenképpen aki a kíváncsisággal van összekötetésben, szoros kézen, fog, kézen fogva jár, ez a két dolog, én rendkívül kíváncsi vagyok az emberekre. És ez, ez rengeteg örömet okozott már életemben, hogy kíváncsi vagyok arra, hogy kivel fogok most itt atok jelleggel leülni ehhez az asztalhoz, és ebből milyen jó ízű, reméljük, hogy jó beszélgetés kerekedik ki a végére. Kíváncsi vagyok arra, hogy mit fogsz kérdezni, és mi, mi jár a te fejedben. Mm. És ez egyébként minden más élethelyzetben tökéletesen igaz. A gyereknevelése és teljesen igaz, hogy egy picit a apa apaságra kormányozunk a szót. Mert ott is nekem alapvetően az, az, az a gyereknevelési filozófiám, hogy az volt, mert már rá is, nem nagyon kell őket nevelgetni, megnőttek, hogy kíváncsi vagyok, hogy mi van a gyermek fejében. Mit szeretne ő csinálni? Mit szeretne elérni? Hogyan szeretné megfogalmazni? Azt szeretné megtapasztalni a világot. És hát ezzel kapcsolatban nyilván nagyon sok mindent hozunk a apáinktól, nagyapáinktól, amely, amely mintákat jó esetben magunk kejévá tudjuk tenni, és hát még jobb esetben pedig nyilván át tudjuk adni, vagy le tudjuk szűrni, mi az, ami nekünk ebből jó volt, mi az, ami tovább kell ebből adni, mi az, ami esetleg változtatni kell, és aztán ez meghatározza az egész apaság szerepet. Igen, így valóban, ha minden igaz, akkor július elején Nagyapa leszek, úgyhogy a, a, a, klubhoz, a klubhoz, az asztalnál lévő klubhoz, ettekintedő férfi társaimhoz fog tudni csatlakozni. Ö, talán nem veszed bántásnak, ha elmesélek egy történetet nem, arról, nem, nem, nem. vagy azzal kapcsolatban, hogy egy baráti társaságban már van olyan barátja Karcsinak, aki nagyapa, többszörös nagyapa, és éveken átcikizte ezzel, hogy papa, papa, ugye ezt az ember tudja, hogy nagyapává válni egy hihetetlen öröm és élmény, de az is lehet, hogy kicsit később érik be. És aztán most, mikor kiderült, hogy te is nagyapai ö, szeretre készülsz, akkor persze ezeket lehet, hogy visszakapod. Abszolút, bumeránként vissza, ö, visszakaptam a az említett közös barátunktól olyannyira, hogy gyermeki mosolyjal, gyermeki mosolyjal mondta, hogy na mi van papa, többszörösen egyébként azt teszem hozzá, ez mindig csak tehát a papázás az mindig csak maximális tisztelettel és szeretettel hangzott el Tőlem, mert hogy ez egy fantasztikus nagy dolog. Nekem nagyon nagy terveim vannak ebben, a, ebben az életszakaszban, és ezzel a szereppel kapcsolatosan. Ha egy szóba került, akkor amikor ti megtudtátok, hogy nagyapák lesztek, ugye mind a három vendégünk, sportos, egyébként fiatalos, pasi. Milyen törés, élmény, öröm, megélés ez, amikor az ember rájön arra, hogy valami... Kicsit idősebb lettem, most már így fognak hívni hogy nagypapa, de hogy a ti életetekben ez hogy volt, ha vissza tudtok erre emlékezni? Hát, ha megtartjuk a sorrendet, akkor én nem. A nagypapaság az valami olyan rajtaütés ért, és nem, hogy törést okozott van az életemben, egy, egy újászületést. Én komolyan mondom, olyan boldog voltam, és nem, hogy na most már nagypapa lettem, szomorkodtam volna, hanem talán inkább fiatalodtam is egy kicsit. Ennek egyik példája történt, hogy amikor nagypapa lettem, hát a rendezvény szervezőnek van kitűzője, úgyhogy csináltam magamnak egy kitűzőt, hogy hurrá, nagyapa lettem, zakóra föltűzve, januárba született a gyerek, kabádba jártam, és bárhol elmentem, levető, és mindenki nézte, hogy egy fehér cédula, hurrá, nagyapa lettem. Hát így, így rögtön nem kellett elmondanom. És akkor mindenki megkérdezte, hogy akkor hogy van a pici? Hát mondom, ide figyelhettek, azt komolyan gondoltátok ezt a kérdést. Én még csak 10 percet láttam, de másfél órát már tudok róla úgyhogy én nagyon, az első volt, az nagyon katartikus, ő leány volt, a második unokám, aki fiú lett, ő meg azért, hogy hát fiú gyerek is lesz végre a családba, és hát most már elég nagyra nőttek az egyik, Igen, most most, és a másik pedig 16 éves a fiú. Igen. Nekem egy nagyon-nagyon különleges nap volt, amikor megtudtam, ugyanis a lányoméknál jött az első unoka, és születésnapom volt is. Kaptam egy dobozkát, mint ahogy az ember kap születésnapjára ajándékot. Egyébként nem tudok kapni, nem szeretek kapni, adni jobban szeretek, és hát zavarba voltam, hogy gyerekeket hát nem kellett volna meg, mit tudom. Bontom ki, és benne egy, egy, egy, egy pár pici cipő. Hát néztem, hát van valami poén lesz, vagy, vagy, vagy mi. Aztán azt rájuk néztem, és hát nagy mosolyogva nézték, hogy mit szólok hozzá. Van, hát hogy csak nem. És mondták, hogy de. És hónapok óta titkolták, a születésnapomra tartogatták a, az esemény bejelentését. Hát én, én, én sírva fakadtam, zokogtam. Úgyhogy nagyon örültem neki. Mm. Erre Persze. az Persze. Mm. Mert nekem nagyon friss az élmény. Ez tavaly szeptemberi, talán októberi ez az élmény. Nálunk mm. úgy alakult, hogy a nagyobbik lányom nál érkezik a, a baba, ő 29 éves, tehát nyugodtan büszkén melem mondani, hogy a, talán a kordivattal ellentétben 30 alatt megérkezik az első baba, és ezt nagyon-nagyon jó dolognak tartom mindenféle szempontból. Részint azért, mert fiatal nagyapa leszek, és itt a sok tervemet remélem, hogy meg tudom majd valósítani. Részint pedig azért, mert neki is azt gondolom, hogy sokkal jobb, hogyha relatív a fiatal a szülő lesz. Na, Uh, ami, ami, ami miatt szerettem volna csatlakozni a tesztorithoz, hogy uh, nálunk a fiataloknak az élete úgy alakult, hogy uh, eljövőkeztet az egyetemet, a, a, a párját, a férjét is ott ismerte meg, mind a ketten uh, orvosok lettek, és uh, tavaly éven 2019-ben szakvizsgáztak, és úgy alakult az életük, hogy ők <kül> elköltöznek, de nem a szokásos nyugati irányban, nem keletre, egészen pontosan Tunyog-Matorcsig fognak elmenni, és ott a szatmári térségben fognak reményeik szerint több házi olvasi közvetet ellátni, meg egyéb orvosi feladatokat végezni. Hát ez egyébként elég izgalmas és kalandos kihívásnak ígérkezik egy városi, mindig is városban, nagyvárosban neveget lány életében. És ebből kifolyólag ott lesz egy szolgálati lakásuk, és ezt a szolgálati lakást, ezt a mi szülői segítségünkkel, ami nem elsősorban anyagi, hanem inkább ilyen szakmai, meg szervezési, meg lebonyolítási segédlet, újítjuk fel, újítottuk fel, múlt hétenet egyébként kész. És amikor... amikor amikor el akarták mesélni, hogy el akarták mondani, és a, hogy, hogy nagyszülők leszünk, a következő történt, megjelkezik a két fiatal hozzánk a szülői házba, két kis csomaggal. És mindegyiken szépen becsomog, és egy-egy szívecske. És akkor mondja a dorka, dorka jött hozzám, Peti ment a, a Judithoz, a feleségemhez, és hogy ezt hoztuk nektek. Néztünk rájuk, hogy de nem volt szülinap, meg semmi, csak olyan, egy, olyan egyeztetés az építkezéssel kapcsolatosan, vagy a felelítéssel kapcsolatosan. És mi ez? Hát nektek hoztuk, mondja a dorka, mert meg szeretnénk köszönni ezt a sok segítséget, amit adtatok nekünk, vagy nekünk a tervezéssel, meg úgy egyáltalán a levonyítással kapcsolatosan. És akkor önkéntelenül azt hittem én is, hogy valami, valami poén lesz, vagy, vagy, mert nem értettem, hogy ez, nálunk ez természet, és nem kell megköszönni, plán nem ajándékkal, de két kis pici csomag volt. Hát köszönjük szépen, és akkor néz rám, Dor, hogy hogy mit játok ki, Hát, de ha de, de, de kinyitjuk. És volt benne egy-egy, egy-egy kis body, ez a kis brúha darab, felirat rajta, hogy I love dead, és I love mom, <gül> <gül> És nem, nem esett le. Érteni. És de. az a poén, hogy nem esett le. Tehát akkor egyből nem esett le, hanem ahogy te az előbb úgy fogalmaztál, hogy néztél rájuk, hogy ez most valami poén, mert mm. a cipő nem tud. Tehát én se tudtam össze, össze, mm. összerakni néhány másodpercig. Az, az persze sok időnek tűnik az a néhány másodperc. És akkor nézem, nézek rá, hogy, hogy ez, jaj, de aranyos, hogy milyen jó pofa. Tehát, hogy, hogy, hogy akkor ez majd milyen jó lesz, amikor majd eljön az idő. És akkor tovább, csak néznek. És akkor mondom úr is de, de, de nem. tényleg de most, akkor é, de mi most akkor most akkor ho? és mondják hogy igen <gül> hogy akkor tényleg hát és Antti hogy te mondod hát én nem tudom megállíthatatlanul valami valami szökkválás a legszebbek az az örömkönnyek lássuk be nem vélete, hogy székely azt mondta hogy a, a sírni csak a győztesnek szabad én teljesen győztesnek éreztem magam <gül> a kintetben, pedig pedig az alakban Nagyon-nagyon nagy élmény volt. Ha belegondolunk abba, hogy valójában természetszerű, hogy kötődünk, kötődik egy gyerek az édesanyjához, a családjához, nehéz volt bizonyos nehéz élethelyzetekben ezt a kötődést úgymond megőrizni, és akkor azt mondani, hogy felülírják azok az értékek, amik belülről jönnek nektek. Tehát, hogy mi volt az a vezérelve, ami ezeket a kötődéseket még erősebbre fűzte a ti életetekben? Hát nyilván, amíg ö, egy pár kettesben él, addig egy kicsit szabadabbak is, mert ha csak két emberre kell figyelni. Ahogy megszületik a gyerek, akkor már háromra, vagy ha még több gyerek születik. Hát nálunk jelesülten egy leányról van szó. És aki most, együtt dolgozik veled egy Aki együtt dolgozik, szépen. és most már lassan ő, nem lassan, nem most már ő irányítja a céget. Uh -huh. Most már én kapom a feladatokat, és hogyha néha kell segíteni. Hát eljön az az idő, amikor egy kicsit csökkenteni kell az iramon visszatérve az eredeti gondolatra, amikor meg előjöttek az első unokkal, a második unoká, hát akkor megint volt egy ember, akire sokkal inkább oda kellett figyelni. És ez egyfajta megosztottságot ad, de a megosztottság egyben egy nagyobb felelősséget. Már nem csak magamért dolgozom, uh -huh. már nem csak magamért vagyok felelős, vagy a páromért, uh -huh. hanem a lányomért, az unokámért, és ez, ez egy nagyon komoly felelősség. Miközben az ember igyekszik fölszabadulni, azért belsőleg nagyon sokat gondolkodunk. Bár van egy jó oldala. Elhozzák az unokát. eljátszunk vele, és amikor nem működik, már úgy a na vigyétek, aztán vigyétek, <gül> javítsátok meg otthon, és egy kicsit otthon nevelgessétek. Uh -huh. Én ugyanis azt tartom, hogy nem a nagyszülők feladata a nevelés. Mi nem is törekszünk erre, és mégis a lányom egy véleménye szerint az volt, hogy Hát érdekes módon, hogy amikor nálunk vannak sokkal fegyelmezettebbek, és minden sokkal rendbe, jobban rendben van. A nevelés nem a mi dolgunk, viszont a tanítás, az életre való uh -huh. felkészítés, az életkörülményeinek megismerése, az ország megismerése, ugye szakmámból is fakad, hogy örömmel viszem el őket. Sőt, mi több, most már rendezvényekre is járnak, uh -huh. és dolgoznak is ezeken a rendezvényeken. A nagyobbik gyerek, aki hát igen jól is beszél most már angolul, tehát a nemzetközi konferenciákra is eljön, és hát van egy olyan ötlete, hogy ne tán ezt a munkát folytatná, ami számomra második nagy boldogság lenne, mert az, hogy a lányom tovább viszi azt, amit valamikor elkezdtem, és eljutott valamilyen szintre, és ezt egy ennél magasabb szinten is lehet majd általa folytatni, hát jó lenne, ha nála se szakadna meg ez a vonal. Érdekes, ez már a tapasztalatátadást is jelent, ez egyfajta bölcsesség átadást, ahogy így, így hallom hát, a... Hát, lehet a bölcsességet átadni, hát mert azt mondom, a... hogy a bölcsesség főleg tanulható tapasztalati úton, lehet erről olvasni, de akkor tudom, hogy forró, ha egyszer megégettem a kezemet, mint tudjuk. Én nagyon hiszek abban, hogy a tanulás az egy alapja az emberi képességek kibontakozásának, a másik pedig a tapasztalás. Uh -huh. Elég így van anti nálatok, nálatok, hogy van ez? Vagy neked? Hát, Számodra mit a kötődés? Ugye veled kapcsolatban nyilván mi közösen is dolgoztunk együtt, és ez alatt, az elmúlt húsz év alatt azért neked voltak nagyon-nagyon jó időszakok, voltak nehezebb időszakok, igen. és mégis megmaradtál valahogy Debreceninek, akkor is, hogyha tudjuk, hogy a zenekarnak mondjuk a székhelye most Budapesten van, igen. mégis így néz rád mindenki, de azért voltak ilyen váltások az életedben, de mégis megmaradtak a barátokhoz való kötődések, Igen. a városhoz való kötődések. Igen, én, én alapvetőleg egyébként nagyon hűséges ember vagyok, és Debrecen nekem egy sokkal kedvesebb dolog, mint Budapest. Volt 8 évig lakásom Budapesten, <gül> nagyon sokat kellett oda mennem, és a mai napig is hetente járok akár többször is, de most már, hogy autópálya van, kettő óra alatt föl lehet menni. Ha, persze nem. van ennek egy költsége, de úgy vagyok vele, hogy ez nekem megéri, és a fáradtság még az idő is megéri. Itthon vagyok. Benne van a szóba. Itthon vagyok. Én Budapesten nem éreztem magam otthon. A mi a központja ott van, de ma már van internet, nem beszélve, hogy a telefon mindent meg lehet oldani. Ha most valahova tényleg személyesen meg kell, hogy jelenjek, akkor meg megyek és ott vagyok. De utána itthon vagyok. És hát Debrecen mellett lakunk egyébként Ondódon. Sikerült ott vegyünk egy fantasztikus, nekem nagyon-nagyon fantasztikus házat, egy csoda kerttel, és imádom. Imádjuk, szántóföld van velünk szembe, berátok Debrecenig, <gül> tényleg. És én nekem erre szüksége van, csend van, kutyogatás. Kakas ez. Én így nőttem fel egyébként a Hajdúböszörményben, uh -huh. tehát én ott éltem 21-22 éves koromig, és utána költöztem Debrecenbe. Akkor még nem volt ilyen zajos Debrecen, most már Debrecen is zajos nekem. Tehát én ezért mentem ki úgymond egy kicsikét a külterületre, az, az fantasztikus nagyon imádom. Nem mennék sehol, hmm. és azt mondom, hogy onnan fognak már elvinni biztos majd egyszer remélem sokára. Ott, lehet. Tamás, ti sem, ti sem Debrecenben éltek, ugye? Vagy nem hát Debrecenben nem... élünk, de van egy nyaralóháló intézs a Füreden, uh -huh. ahova most már hát inkább áttettük a székhelyünket, úgyhogy ott tartjuk azt az érzést meg, amit igazán meg lehet tartani, hogy a természet közelében, lenni, ami korábban is megbordva uh -huh. nem a Tiszának vagyok szerelmese. Ha lehet egy folyónak szerelmese lenni, akkor én azt hiszem messze az vagyok. De ez a Tisza, még a Tiszhatóval most kiegészült, hogy ide jöttünk. És itt. Sok ember nem hinné hogy miket művelek, kertészkedek, sütök, főzök, mosok, most én nem mosok, bocsánatok, de mosógép most, <gül> tehát, de takarítok, tehát minden ilyesmit szívesen megcsinálok, lényeg az, hogy mozogjak, tehát az, ami az életembe a nyüzsgés volt, a rendezvényszervezés vagy a turizmussal kapcsolatos dolgok, azok most áthelyeződtek ilyen természetközeli mm -hmm. állapotokba, és nagyon jól érzem magam tőle, el kell mondjam. Kimondatlan mm. érzések az apaságról. FM90 Campus Kedves hallgatóink, önök az FM90 Campus Rádió apamonta.hu műsorát hallgatják, és benne mai vendégeinkkel, Palok Tamás rendezvényszervezővel, Varga Antivalaki, az abrakazabra az Abrakazabra alapítója, egyébként zenész és dobó Károly Alaki vállalkozó. Én innen folytatjuk tovább a beszélgetést, ahol itt Tamás gyakorlatilag abba hajta, Akkor karcs, rád nézek, hiszen te egy olyan bár. Vagy a vezetője, amely kültéri grillezőket is forgalmaz. Most búcsúztatjuk a telet, de már szerintem mindannyian vágyunk arra, egy kicsit, hogy a nyár illatát érezzük. És a kertészkedésen túl, amit most itt Tamás említett, hogy fontos része az életünknek a természetközeliség. A grillezés, a gasztronómia, az ugye mindannyian a életében így vagy úgy megjelenik. Karcsi, neked mi a tapasztalatod, akár vállalkozóként, egy szakemberként, akik hozzád fordulnak tanácsért, vagy baráti közegben is, hogy milyen élményt Adott esetben ugye te kötődések kapcsán nem kaptál szót itt tőlünk, de hogy mit adnak ezek a közös együttlétek. Azt tudni kell rólad, hogy ketten főzünk hashtag kifejezéssel. Ugye neked vannak bizonyos posztjaid az Instagramon és Facebookon. Miért fontos ez nekünk ennyire? Hát azt szoktam mondani, hogy a tűz összehoz. De annyira ősi vágyunk a tűz köré ülni. Annyira ősi vágyunk ott összejönni, és ott egyszerűen jól érezni magunkat, hogy ez mindenki bekódol van. Azt gondolom, hogy ott komoly hiányosság van, hogyha véletlenül valaki mégsem. Jelzi ebben a dologban jól magát. Ha megengeded, akkor még egyetlen mondat erejéig az előző témához hagyj vissza a kötődéshez, mondjuk a városhoz való kötődéshez. Nálunk a szülők, nagyszülők, mindenki Debrecené. És nekem is volt egy olyan időszak az életemben, hogy 15 év, amikor a munkám Budapesti központtal működött. Tehát Budapesten szereztem be az alapanyagot, ott adtam el, ott építettem a piacot. Debrecenben csak a gyártás volt. Jellemzően hetente négyszer jártam meg a Debrecen Budapest útvonatot, még akkor nem volt autópálya, csak gyöngyösség. Vagyis hát az időszak elején, aztán már nagyon örültünk, amit az aszfalt csiz, ez, ez nőtt és hosszabbodott, meg se fordult a fejünk. Minden logika, minden ész év amellett szólt. Kicsik voltak a gyerekek, tehát simán költözhetünk volna, nagyon komoly anyagi érv szólt volna mellette, hogy költözzünk el. De valahogy annyira azt kaptam a szülőktől, és érdekes dolog, hogy édesapának is az annak idején az őszakmai karrierjében volt egy, nem is egy több olyan konkrét felkérés, hogy menjen, és nagyon komoly munkát ajánlottak neki, és mégsem mert, hogy itt vannak a barát, meg itt ez a mi városunk, meg hogy ittunk eltészkedni, és akkor valahogy ez egyszerűen így van. Tehát ennyit a hogy én abszolút ide vagyok bélyegezve. Ettől függetlenül imádom a vizet. Mi nem a Tiszatóval, sajnos szerencsétlenül módon az ország túlsó felén a balatonnal vagyunk ugyanilyen szerelembe, és ott képesek vagyunk leülni egy padra is, ilyen hidegben, vagy most nincs ideg, tehát télen, amikor tényleg hideg van, és síruhába leülni a padra, és nézni a befagyott balatont, és egyszerűen mi nagyon jól A magunkat. Hogy miért szeretjük ezt annyira? Hát azért mondom, mert a tűz összehoz az egyik nagyon fontos dolog. És ott olyan, azt gondolom, hogy szabadok le tudunk lenni, mindannyian. Ha most leülnénk egy asztalhoz, és azt mondaná a más, hogy mondjuk süsünk, egy egyszerű grillkalbászt, csináljunk hozzá egy grillezett zöldségköretet. Neked biztos lenne egy ötletet, hogy még kenyő, meg olivaolajjal egy bagettet, és azt pirítsuk meg hozzá. És akkor ez egy közös téma lenne, és erről elkezdenénk közösen beszélgetni, Aki, hogy szoktam én szóltam, és akkor ebből aztán a következő az lenne, azt mondaná, hogy azt bontsunk fel egy bort, sört. Szülemről szól. És akkor gyakorlatilag, benne a és akkor gyakorlatilag ennyi. Talán maximum kapnánk egy-egy ki kitűzőt, <gül> <gül> hogy grillbarátok vagyunk, és akkor így ez lenne a grillbarát. Már kb. két hete járnak hozzánk a hogy Életnek a músticák. Jönnek az ügyfelek, hogy nézegetnének, a régi gépet újra cserélni Hallotta, hogy ez nagyon jó, amit mi járunk, és Egyébként hozzáteszem, hogy nagyon büszkék vagyunk arra, hogy nem adunk el új készüléket, hogy ne szánna ránk, és a vásárlásra, és a termék megismerésére hogy ne szánatnánk így a jó, az ügyfélrel minimum egy fél óra. És azt szoktam mondani, hogy inkább ne vegye meg tőlem, mert sokkal olcsóbban meg tudni egy másik márkát máshol, még segítek is neki, hogy hogyha nincs egy fél órája. Egy nagyon jó indító felvetés, mert akkor eljön, rászállja a fél órát, én tényleg el nem tudom neki mondani, hogy mit tud csinálni, és igazából nem elsősorban, és ezt teljesen komolyan mondom, mert ez a vállalkozásnak ez az ága, ez egy gyerek gyakorlatilag, mi teljesen más ipari technikával és ipari polcrendszerek értékesítésével foglalkoztunk, és egész vettem egy nagyon jó grill sütőt, és olyan élmények értek, hogy egy egyébként forgalommentes, mondhatnám unalmas májusi napon találtam azt mondani, hogy az akkori társamnak a testvéremmel dolgoztunk akkor együtt, és mondtam neki, hogy figyelj, én, ő is vett egy ilyen annyira jó, te mit csináltál hétvégén, mondja, hogy mit, én ezt, Igen. és mit szólt, hát minden sokkot kaptak, letérdeltek, úrist. <sítható> És ez van annyira jó, hogy ezt az igét én elkezdem hirdetni. És akkor felhívtam a márkának a hazai képviselőjét, és elkezdtük árulni. És gyakorlatilag ott tartunk most, hogy bizonyos típusokból az országban mi adunk kell a legtöbbet. És ennek az az oka, hogy minden kérdést nagyon komolyan veszünk, és mindenkit szeretnénk megtanítani. Tehát átadni azt a fajta tudást, amit megszereztünk, mert akkor a felhasználó élmény neked is nagyon jó lesz. Te is előré fogsz jutni, és bátran fogsz bennünket ajánlani. Tehát igazából ez a nagyon offline marketing, ha itt mert ez a szájról, szájról ez hmm. még ez mégiscsak az. Ez egy nagyon jó érzés, hogy az emberek kíváncsiak egymásra, és egyszerűen tudunk egymással miről beszélni. A tapasztalat átadást is jelenti. A... Ant, illetve Tamás, ti, ugye tiszta szerelmesé vagytok, ezt lehet tudni, sőt, ha jól tudom, tiszta Csegé, Ugye nagyon igen. sok évig ott volt nyaralód, és hát Három, is sok három, három héttel ezelőttig, vagy kettőre éppen mondhattam el. Na. Most, hogy megújult a tiszta segélycsalád? Hát, igen, a csádát is imádom, meg Csegét is imádom, de annyi munka van nyáron, hogy tavaly háromszor tudtunk kimenni, mm. És ezért most. Úgy döntöttünk, hogy inkább majd veszünk tíz év múlva még egyszer. De most semmi értelme, csak a munka. <gül> <hot>. Zenés <gül> Igen, <gül> így van. Gondolom, ti is szoktatok grillezni, ugye? Együtt olyan. tölteni Tóni időt. Nagy hogy mestere ennek a dolognak? Milyen szerepek alakulnak ki egy ilyen grillezés során? Mert amit lehet látni, hogy ezt a férfiak uralják sokszor ezt a terepet, és a nők valahogy háttérbe szorulnak. Igen. Versengés van, hogy na az én sült oldalasom grilkolbász, vagy éppen más hús volt-e finomabb, hogy pácolod, hogy ízesíted, mennyivel előre, hogy kell sütni, mi kell hozzá, hogy nálatok szerepekben hogy alakult, hiszen Tamásnál a Dorsi ugye Én Röviden fogok beszélni azért. hogy Mondja el arra a gondolatokat, amiket most fel És még egy gondolat, hogy ha bármit át tudtok adni a hallgatóknak azzal kapcsolatban, hogy tényleg kezdődik a grill szezon, hogyan lehet ráhangolódni vagy rákészülni már ilyenkor. Tóni barátom időnként olyan komoly izgatásokat szokott elkövetni velem kapcsolatosan, hogy amikor elkészít otthon egy ilyen grill. Akkor lefotózás elküldi nekem, csak úgy pusztán a látvány. Még vacsora után is képes vagyok ilyenkor nyálatzani, mert hát egyszerűen látványnak is gyönyörű. Ezt ő nagyon jól csinálja. Én kevésbé grillezek uh -huh. ritkábban. Én inkább a bográcsal és a halak készítésével vagyok jó viszonyban, ami gyakorlatilag azt jelenti, hogy elsősorban nagyon szeretem, hogyha meglátogatnak a barátaim. Dobókarcsi <gül> képeket mutogat a mobiltelefonján vargantinak, hogy mi mindent szokott ő készíteni. Én grillügyben rögtön átadnám a szót, a, a bográcsról és a bog... sütésről van szó. Akkor... A halakra még visszatérünk, ja. jó? Nálunk családi hagyomány, nem a grillezés, a főzés a férfiak mm -hmm. terén, mert apukám mindig ő a vasárnapi ebédet. Mm. Mindig, az mindig, mindig, mindig apukám, neki na. ez egy kikapcsolódás volt. én elejétől végig, vagy csak bizonyos ételek? Húsleves rántott, hús. Ott a kérdező húsleves is az ő az, az, abszolút, volt. Abszolút, és mindig mondta, hogy na most egy másik módszerre csináltam, és na most ezt így kóstoljátok, mert egyszer fantasztikusan főzött. A testvérem is fantasztikusan főz, tehát tisztacsegén tudják, hogy Varga Zoli az teljesen 30-40 főre. Ez e eszméletlen kajákat csinál. Én is ezt a vonalat örök. A most a grillezés, ugye hát most február lassan vége felé tartunk, én már január közepe óta grillezek a teraszon. És amikor már volt egy kicsikét jobb idő, volt még tavalyról briket, tavasztól télig hetente négyszer grillezünk. Nagyjából a, a vacsoráink az, az mind grillen készül. Szeretem a hasamat, de tavaly is sikerült folynom egy 15 kilót, mert télen összeszedem magam, és akkor tavasztól pedig ezek a gyönyörű halak, a soványhúsok grillenzték, és uh -huh. most nem hiszitek el egész héten, ha van egy fél órám, akkor a Youtube-on azt nézem, hogy a kaukázusi fickó, hogy grillez a, a nem tudom kicsora, milyen fűszereket is, és hogy Igen. komolyan. Hát, embertelen dolgokat mm. lehet találni, olyan dolgokat tanulok, ami egyébként egyszerű, mm. más kultúra, másképp csinálják, de a végeredmény ugyebár ugyanaz, hát húsból ehető ételt készítenek, és nagyon-nagyon fantasztikus mm. dolgok. Azon kívül van otthon, csináltattam kemencét, tehát mm. én kemencébe szoktam sütkérezni ezt, azt, azt, kisebb-nagyobb dolgokat kenyeret a feleségem csinál, vagy pogácsát, nagyon-nagyon finomat. Otthon süti a Otthon. Ke kenyeret igen, is, ezek szerint? Igen, igen, igen. Mondjuk én most nem ehetek kenyeret, de éppen csinál cibattát. A sarkát így megkóstoltam. Hát Be Beszúrva egy gondolatot, hogy ugye ez a koronavírus féle riadalomkert is azért ez masszívan van most, és itt most olvastam egy cikket arról, hogy fel vagyunk-e készülve arra, ha esetlegesen kéthetes karanténra ítélik igen. a családot, vagy mondjuk közösségeket, és hogy nagyanyáink biztos túlérték. Van hát egy hogy... bödön zsírral, két üveg, szélvelekvárral és élesztővel és egyéb dolgokat soroltak ott fel. Tehát most a kenyesítés is ez jutott eszembe, Igen. hogy azért mindig van. Nem, nem ban... feltétlenül a konzerv a megoldás. Persze, és ez nyilván nem azért, mert az ember azt gondolja, hogy egy vírus jöhet ilyen értelemben. Szakmaválasztás ez a ti életetekben hogyan történt? Nem véletlen azt találni, ha ez az ember bizonyos területre téved. Ugye itt Karcs, egy kicsit meséltél arról, hogy tulajdonképpen ti nem ezzel foglalkoztatok, és aztán most ez, le, ez vált úgymond a hivatásoddal, vagy a Diedi, de ugye a másik két vendég esetében is esetleg beavatnátok -e ebbe a a dolog úgy néz ki, hogy az ember, amikor megszületik, akkor többé-kevésbé az életebe van programozva. Hogy ez most genetikailag így, úgy, amúgy ebben nem menjünk bele, ehhez nem is értek olyan szinten, de az tapasztalásom is az, hogy egyes emberek, amikor megszületnek, maguba hordozzák azt, hogy mi lesz belőlük. Na most ez nem biztos, hogy konkrétan meghatározható, hogy rendezvényszervező, de emberekkel fog foglalkozni. És ez nálam gyerekkoromban már előjött, hogy már az óvodában ilyen kisebb szerepeket játszottunk, ha valamit kezdeményezés volt, akkor általában én voltam a főkolompos, aztán ugyanígy volt általános iskolában, középiskolába, És akkor egyszer csak azon vett észre az ember magát, hogy nekem ezt valahogy csinálni kellene. És ugye elkezdtem először a turizmussal, utána a rendezvényszervezéssel. Ennél jobb választást az életemben nem tehettem volna. Mm. Volt egy időszak, amikor orvos akartam lenni, és az is egy olyan pillanatokon belül eldőlt, hogy nem. <gül> Édesapámnak Tehát, csinálta a egy barátja a, barátja a fogát, és egy ilyen, akkor még nem műanyaggal vették a mintát, hanem gipszel, és egy kicsit híg, sikerült, és ott elkezdett tőle köhögni meg egyeteket. És én úgy kirohadtam, már és akkor... egy, már egy minek tanul az orvos egyetem, mert nem fog orvos, Nem, nem, nem, hát hátrás igen. Kirohadtam, édesanyám nézett, hogy mi bajom van ott, nagy hirtelen, és mondtam neki hogy... Anya, én már nem akarok orvos lenni. <gül> ekkor ezt eldöntöttem, hogy a hetedikes lehettem, és valahogy ezt az élet hozta. És hogy ezt a turizmusban lehetett megtalálni, illetve a rendezvény turizmusban, hát akkor itt találtam meg. Boldog átette az egész életemet, mert egész életemben azt csináltam, amit szeretek. És ennél jobb dolog én úgy gondolom, is. az zene még ilyen. Zene, az összeköt. Az még azt az ilyen. sors is az, össze össze az, Igen, az Igen. Igen. Igen. a zenész, a zenész emberek, nem? A, akik nagyon nagy és az, hogy ebből, ebből tudsz élni, és ezzel tudsz igen. foglalkozni, ez egy olyan igen. elképesztő energiát ad talán. Nem? Hát van, hát én van, hálát az... adok minden nap a Jóistennek, mm. de tényleg, és ez nem vicc, nem mese, hanem ez tényleg így van, mert ekkora fokú szabadság, ami nekem van, nyilván vannak feladatok, el, elmegyek és, és megcsinálom, de ez a szellemi szabadság, meg azon kívül, hogy tényleg azt csinálom, amit szeretek. Tehát ez fantasztikus. Na, de egyfajta lelki szabadságot is ez neked, hogy lehet igen. De, de hogy meg az a, alkotás örömet. Az el, alkotás hát. öröme. Tehát tényleg így az elmúlt húsz évben valamit létrehoztál, ami átlépett város határain, hiszen az abrak az abrát nem csak a városban ismerik, ugye? De az, hogy, hogy egy zenekart alapíts, vagy utána bizonyos zenészeket tud mentorálni, mert azért róla, ezt is kell tudni, hogy itt a viccelődve ugyan a műsor előtt beszélgettünk arról, hogy hány énekesnőt fogyasztott el a zenekar és Marganti, de hogy tulajdonképpen itt, itt a, például a Sári Évi nevét megemlítve, hogy ezért tényleg tudtatok lehetőséget megjelenési fejlődési felületet biztosítani ezeken a rendezvényeken, hogy ez, ez egy tudatos dolog volt nálad, vagy egyszerűen tudatalatt is benne van az emberben, hogy át is adja ezt a, ezt a tudást, vagy azt a hivatást, amit ő belülről érez. Nem volt tudatos, mert uh -huh. ben hazudnék, ha azt mondanám, hogy az volt. Uh -huh. Egyáltalán nem volt. Van egy gondolat a fejemben, hogy szerintem, hogy kellett ezt csinálni. Van egy munkamorál bennem, amit, ami az enyém, és én ezt próbáltam mindenkire aki ennek a csapatnak a tagja volt, és többé-kevésbé sikerült. Néhány szó földettem magamnak a kérdés, hogy mivel, hogy ugye voltak, hogy elmentek emberek a zenekarba, hogy biztos, hogy, hogy jól van ez így. De aztán az eredmények meg azt igazolták, hogy, hogy igen, ez, ez így rendben van. Azt tudni kell a zenészekről, hogy nagyon szabad emberek, ugye vár előfordul, kicsikét fokozottabb, mint más szakmákban, elkésik, kicsit többet iszik, sőt, a munkában is hiszik, ugye és... Micsoda piszok szerencsek. És, és <gül> ezekre a dolgokra azért ilyen túlik határok között megpróbálják oda figyelni vagy egymás figyelmeztetve, hogy figyelj most ezt, ezt ne, vagy ha többször előfordult, akkor azt mondani, hogy hát a következő alkalomnál mm. már sajnos az lesz, hogy nem kell jönni, mert hát ez is egy munka, tehát én mindig azt próbáltam, hogy munkaként fogjuk fel, még ha az ennészkedés ez, ez egy szabad dolog igen, is, de, de munkaként, ez, ez hosszú távon is komolyan lehet csinálni. Egyébként kevesen csinálják. Lehet róla tudni egyébként, hogy, hogy rendet követelsz egy körül. Igen, szigorú, szigorú vagyok. Abszolút, abszolút az. Uh -huh. Hát én hat éves koromtól jártam zeneiskolába, uh -huh. és nagyon utáltam zeneiskolába járni. <gül> Kellett hát for, menni, for, tehát, tehát a Igen, igen van, kötelező a volt. Zenét. Hát, apukám zenélt, igen. és az életre nevelt, hogy fiam lesz egy szakmád, de azon kívül, még ha tud zenélni, még egy kis plusz bebétel tudsz magadnak majd termelni. <gül> <gül> és nagyon nem érdekel. Hát, mondta, hát igen. igen, az ott történt tulajdonképpen 8 évig jártam majd a zeneiskolába végre, hála jó Istennek, lejárt a lemez, jött a gimnázium, na akkor itt most vége van. Zongora szakra jártam, eltelt egy év, és akkor a gimnáziumban úgy alakult, hogy csináljunk zenekart. Ott én, mint billentyű szerepeltem, viszont olyan dalokat kezdtünk el játszani, mert nem volt billentyű, viszont volt basszus gitara. a gitárosok már megvoltak, na és másodikban egyszer elmentünk almát szedni, akkor még ez a szocializmusban így volt, nyírvadára ment az egész gimnázium, almát szedni, és azt mondtuk a hogy most az almaszedésből keresünk, összedobjuk, és akkor abból veszünk egy basszusgitárt. Na, hazamentünk az almaszedésből, vagy négy napig voltunk ott, megfáztam, és beteg lettem. Elmondtam otthon, én szeretnék egy basszus vásárolni, a fiúkkal kettő nap eltelt, és apukám hazaállított egy basszus Ugye őnek is volt zenekara, együtt bementek, vettek egy basszus az Unió áruházban, 3600 forintért. Egy, egy, Műzimát. Jola, Jolána Vikont, Vikont Bassz. Én vettem so az első gitáromat az Unió és Tomi Hát akkor még Ilyes Tomi nem is élt. A, a, a csatogók a két kétolagattak Na az a lényeg, hogy így kezdődött el, és én két héten belül már lemezt, megtanultam basszusgitározni, és már felléptünk a zenekarral. A gimnáziumban óriási siker, rengeteg csaj, és, és Na a, a, me, meg volt a... Hát a a gitár egyszerűbb, mint a, mint a zongora. Igen, <gül> igen, és akkor így innen, innen már, már nem lehetett letéríteni, úgymond. Innen már én akartam. Yeah. <laughs> Előttem az utódom, avagy mennyire esett messze az alma a fájától. Ez az apamonta.hu az FM90 rádióban. Az, hogy milyen kompetenciákkal rendelkezünk, azt az ember vizsgálja, vagy egyszerűen azt is ösztönösen úgy érezzük, hogy jó nekem most ehhez van kedvem, vagy ahhoz, hogy ma egyfajta olyan világban, ahol próbáljuk ezt a tudatosságot a fiataloknak átadni, hogy igenis kezdjen el azon gondolkodni, hogy ezen a sokkal nyitottabb palettájú, munkaerőpiacon, hogy egyáltalán hova induljon, mit szeresen csinálni, hogy a ti mintátok, vagy az, amit szeretnétek átadni adott esetben a gyereketeknek, vagy unokátoknak. Fontos, hogy ebben segítsétek őket. Ugye itt Tamás mondtad, hogy Orsi a lányod ezen a pályán maradt, sőt, az egyik unokád is esetleg, hogy ha nem látnád benne azt a képességet, vagy kompetenciát, ami alkalmas teszi erre a pályára, akkor te nagyapaként azt mondanád neki, hogy mást gondoltam neked, Junak, vagy felelősségünk van-e ebben, hogy átadjuk ezt. Ugye itt a ti esetekben a feleséged, meg te sem az orvos vagy egészségügyi pályán, vagy a lányok pedig ezt választották. Nyilván Jön a kérdés, hogy valamelyik gyerek unoka zenész lesz, akkor mit tudtok, akár az édesapád, vagy te ebből átadni? Tehát a, a képességek kibontakoztatásán lovagolok itt egy picit, hiszen sokkal nyitottabb világ van ma, mint mikor Ég, mi szóval. volt olyan mint most a gyerekeink. Hát én ezt három utót példáját tudnám levezetni először a lányommal. Volt vele kapcsolatosan egy elképzelésünk. Hát én úgy gondolom, hogy azóta most már tudom is, hogy ezt nem kellett volna a mi elképzelésünket erőltetni, mert ő ugyanis azt tette, hogy megírta a nem túlságosan jól, de szándékosan, majd a szóbeli vizsgára nem ment be. Aha. Ez, mondjuk, elég komoly családi botrány fajult, de be kellett látnom, hogy miért akarom én azt erőltetni, amit ő nem akar. Ő akkor éppen elkezdett dolgozni, és ő azt akarta. És az önmegvalósítás hmm. működött, és az élet milyen szült két gyereket, és a második gyerek szülése után azt mondta, hogy hát akkor inkább jönne az irodába dolgozni. Erre fel is készült előzőleg még a gyerekek ideje alatt, és hát ma már ő a főnök. A két unokával kapcsolatosan mind a kettőnek fel volt dobva, mm. tessék, látjátok, ha gondoljátok. A fiú gyermek örömmel jön egy-egy rendezvényre most segíteni, de egyébként építészmérnök akar lenni. Mm -hmm. Na most szerintem nem szabad előttetni, mint ahogy mondtam. Mindenkiben benne van, hogy mi akar lenni. Mm. Igen, én ez az, amíg kiegészíteném, hogy az iskola rendszerünk az valahogy úgy működik, én ezt, ezt, ezt tapasztaltam saját magam. Ebben most nem te belemersz szállni. Nem nem, nem, so nem, nem, nem, nagyon nem, ne, nagyon nem forró témá, de ne, ne, semmiképpen ez nem akarnék. Tehát az az? nem akarnék belemenni, csak a kompetenciák miatt mindent? gondoltam. Hogy azért, bár mindent? én egy nagyon konzervatív gondolkodású, ilyen hagyományos értékek alapján gondolkodó ember vagyok, meg ilyen családban nőttem fel, és ezt próbálom a gyerekeknek is egyébként átadni. De az viszont egy tény, vagy inkább azt mondom, hogy ez egy alkalmazkodást igénylő helyzet, mm. hogy az iskolarendszer, az igazából ez a poros rendszer, ez a lexikális tudás bebifrázásáról szól, már két-egy már és egy éppen 5 éves orvostanhallgatónak a édesapjaként látom, hogy milyen elképesztő mennyiségű anyagot kell megtanulni. Oké, okay, rendben, aki orvosokkal lenne, az tanulja meg ezt, egyébként teljesen rendben van, de csak vannak benne olyan területek kívülállóként úgy tűnik, és a, egyébként a diákokkal, hallgatókkal beszélgetve is úgy tűnik, amik esetleg lehet, hogy az indokoltnál nagyobb hangsúlyjal szerepelnek a tananyagban, míg nem olyan dolgok, amik egyébként kompetenciákat adnának, azok kevésbé. De általánosságban Gondolom azt, hogy az iskola arra az ide nem gondol, ki miben tehetséges. Tehát arra nem feltétlenül gondol, mondjuk angol száz területen inkább az van, hogy ki miben tehetség, és az, hogy bontsák ki rendesen, és hogyha valaki nagyon jó muzikus, már 13 éves korában, és remekül akár fülről hallás után leveszi a Shadows Lemet, ami egyébként abban a korban azt gondolom, hogy még egy jó teljesítmény is amúgy, és egy hét múlva már koncertezni tud az adott anyaggal, akkor teljesen egyértelmű, hogy abból a gyerekből egy képzet is nagyon ügyes zenészt kell, hogy váljon, vagy nem más esetében, hogy történt, ahogy iskola meglátta-e azt a kompetenciád benned, hogy te rendezvényszervező tudsz lenni, vagy te magad pontottad ki azt, hogy te rendezvényszervező tudsz majd lenni? Hadd mondja akár egy olyan mondatot, ami azért az élet minden területén igaz, főzés, talán iskola, minden, hogy ne azt nézd, hogy mit nincs, hanem nézd meg, hogy mit van, és abból főz. És ha belegondolunk abba, hogy ez tényleg mennyire igaz, bizony. és ha szűkös, embelek, van, működni. Bizony, ha szűkös időszak van, ha bővebb időszak van, akkor is mennyire fontos, és ebben benne vannak nem csak a tárgyi adottságok, hanem azok a kompetenciák, tehát tényleg azok a képességek, amik rejlenek bennünk, hogy ez az egyik része, a másik meg, ugye a el Karcsi, hogy ami nekik van. Hát nekik volt egy fantasztikus családi vállalkozás, tehát hogy az sem kizárt ilyenkor, hogy átadunk valami Egyetlen... olyan mintát a gyerekeinknek, hogy mink van. Így van. Ez nézz, és pontosan ez ezt akartam tudunk mondani, tudunk ez, ez a félmodat maradt még bennem az előbb, hogy mivel az iskola nem feltétlenül végzi ezt el, mm. és az nem, most erről lehet, hát minden. igen, tehát az nem igen. feltétlenül, igen. nem minden esetben, végzés, nem minden esetben mm. derül ott ki. Ezért a családfelüléségek nagyon-nagyon nagy. Milyen mintát hoztunk a most mint apák, a, apáinktól, a nagyapáinktól, ők mit adtak nekünk át. Két nap múlva volt a basszus Tehát igazából ez akkor megláttuk a kompetenciát benne. Pontosan. Tehát ne nem csak fejlődés. arról szólt valószínű, hogy amit te megálmodtál, akkor az rögtön apukád tett, hogy terülterül, hanem nem. arról szólt sokkal inkább, hogy tudta, hogy ez neked milyen segítség vagy eszköz azon az úton, hát, amin ő látott már téged. Igen, nem, tehát, nem voltunk elkényel, igen. egyébként. Ő moszak autószerelő volt már uh -huh. 1969-től. Tehát nagyon jó uh, körülmények között lehettünk, de például a kettőnek egy biciklije volt. Amit szeretjük volna, azért meg kellett dolgozni. Ezt a basszusgitárt is is kellett uh -huh. fizessem utána. Bizony. Tehát ő ezt megvette, egyébként nem teljesen önzetlenül, mert mondom, ő is muzsikált, és szakszofonozott, és mondta, Na. hogy ő is meg fog tanulni basszos és már nem kell fújni a szakszofont. <hítsz> <hítsz> erre, erre nem került sor <hítsz> azért, de ebben volt egy ilyen vonulat. Kedves hallgatóink, Önök az FM90 Campus Radio, ap műsorát hallgatják benne három vendégünkkel, Balogh Tamással, Varga Antallal és Dobó Károlyjal. Ha még egy olyan területre rá merészkednénk, hogy a szabadidőtökben mi mindent szerettek csinálni, ugye Karcsi, a testvéreddel és csapattal szoktatok kerékpározni, ti a vizen elég sok időt eltöltöttetek, de mi az a szabadidős tevékenység, amiben igazán ki tudtok kapcsolódni? Ugye itt szó volt a horgászatról, Tamás, rólad láttam valahol egy képet, hogy valami hatalmas halat fogtál ki, és ez biztos, hogy egy ilyen álom, ugye? És csak azért kérdezem, hogy olyan aspektusból is gondoljátok már végig, hogy vannak olyan tevékenységek, aminél az ember a magányra vágyik, hogy például a horgászás az inkább egy olyan tevékenység, ahol nem ezt a közösségi együttlétet várjuk. Szükséges-e ez? Tehát, hogy hogyan választjátok meg ezeket? Mert ez talán azt lehet mondani, hogy mindenkinek kellene, hogy az életében tudatosan időszakítson ezekre, úgymond kikapcsolódási yeah. Után én magam teljesen társasági lénynek tartom, tehát én, nekem kellenek, hogy emberek legyenek körül. Tehát éppen ezért mi szoktunk úgy is menni horgászni, most már húsz éve járunk, volt expresses kollégáimmal, amikor még utazásirodáztam. Hát, tehát ezek ilyen 40 éves kapcsolatok. Ég. És járunk minden évbe le a Balatonra, így május elején, ősszel meg a Tiszán találkozunk, most még Kőszegre is elmegyünk horgászni mm. itt a szomszédba. Tehát ezek olyan dolgok, hogy... Ez egy csoportos tevékenység, uh -huh. de néha tényleg van az, hogy azt mondom, hogy na most beülök a csónakba, aztán kimegyek, és egyedül horgászok. Akkor nem hangzik el egy szó sem. De egyébként Tóni valakivel azért elég gyakorta járok, hál' Istennek. Sokszor előfordul, hogy talán úgy ülünk egy fél óra, három órát, hogy meg se szólalunk. Uh -huh. Viszont van olyan is, hogy órákig be nem áll a szánk. Uh -huh. Vagy valamit megbeszélünk, tehát valami témát, vagy számomra a legkellemesebb emléke közé az tartozik, amikor ránk jön a hülyeség, és a kezdünk el beszélgetni egymással. Hát ebbe a rímekbe elég sok kín rím és de hát éppen ettől. Vaj, tehát a szövegírás a dolog. Az nem a te dolgod, ugye? A zenekarban András. nem. nem na, de, de, de szoktam néha. Ha valaki hogy ismeri, Vargatónak olyan csavaros esze van, az előbb mondta, hogy neki mindenről az jut eszébe, nem csak. Az. <gül> <gül> neki mindenről mindig eszébe jut valami. Tehát az a típusú ember, aki hall egy szót, uh -huh. és azt abban a pillanatban ki tudja fordítani, és egy egész más értelmet uh -huh. tud adni neki. Nagyon csodálkoztam, hogy ma ezen alapon nem sütötte még ezt el. De valószínű, hogy. hogy most egy kicsit fogta magát ebbe a körbe, talán legközelebb találkoztunk, akkor megismeritek erről a oldaláról és a, a fináléről. nagyon, kendere. hogy a finálira tartogatja. Persze, a, a végére csattanunk. Nekem is a víz, a TISZA az, ami, ami igazándiból kikapcsol. Sajnos, vagy hála Istennek, annyi munkánk van. Az elmúlt egy-két évben annyira sokszorozott a munka, hogy nincs idő. Tamás volt az az ember, aki engem beinekciózott a Tiszával, mert ő meghívott a hajójára, akkor még egy sima munkakapcsolat volt közöttünk. Így kóstolgattuk egymást, hogy hát nem, rossz gyerek, ez gyerek. Találkoztunk sok rendezvényen abban az időben, és egyszer meghívott a hajójára úgy, hogy aludjunk kint. Hát mondom, mi lesz ebből? Na mindegy. <gül> Nagyon jó volt, másnap gyönyörűt horgáztunk. Akkor én hazajöttem, akkor már volt internet, és a számítógépembe beütöttem, hogy hajó. Aha, így, hogy hajó. Így, hogy hajó. És akkor letöltöttem egy képet, egy nagyon szép kis hajót, és akkor azt kiraktam magamnak, és odaírtam alá, hogy álmaim hajója. Uh -huh. Én akkor még, mi is oda, hogy nekem egy hajóm legyen? Hát, Atya úristen, hát ez, ez nem létezik. És bizony, hála jó Istennek egy vagy egy másfél éven belül nekem is lett hajó. Hát úgy lett hajóm, hogy Tamás megkértem, hogy segítsen nekem ebben a dologban, hogy miért érdemesek. Nulla egész nulla ismeretem volt erről, és hát végül is vettünk egy hajót. Úgy én fizettem ki, ő segített. <gül> <gül> ez a és számára is. Azért igen. ennyire nem erős a baránság. <gül> Meggondoltam, hogy akkor tényleg jó helyen vagyok. Igen. É, Még szeretnék egy hajót. Valásokkal mondok van. Van. szolgálni. Na ez? van eladó van, van el okay. Volt egy hajóm, amit vettem egy öt évvel ezelőtt, utána pasztel akkor azt mondta mivel akkor is mindig az idő akkor azt mondta otthon a feleségemnek, hogy figyelj ide, még egyszer hajót akarok venni, lőjetek le, azonnal, lőjetek le, mert azért egy hajóval vannak problémák, tehát persze. azzal azért foglalkozni kell. És mondom, erre nincs idő, semmi értelme, de aztán hát én tényleg a mai napig, pedig most még árulok is hajót, mai napig minden nap megnézem a hajós hirdetéseket, hogy mi van. Mi, Te mi ez kicsit ilyen ezzel legyen benne nyár, legyen benne szerelem? Igen. Szerelem lett a hajó? Szerelem, szerelem. persze, abszolút, uh -huh. abszolút az. Nagyon, nagyon szeretem. Meg azt mondtam, hogy most el is adom a nagy hajómat, mert van egy kisebb uh -huh. is. Az egy ilyen horgászhajó, a nagy egy túrahajó. Azon a túrahajón akár napokat el lehet tölteni. Tehát azon minden van. És ha most sikerülne is eladni, tíz év múlva a Isten is megengedi, akkor veszek majd én biztos, akkor már biztosan több időm lesz szerintem. Most hát nem biztos. <gül> Még annyit, hogy kérdezek mert ezt nem mondtad, de hogy neked hány évesek a gyerekek és az unokák, csak hogy aki tényleg érdekel. A, a gyerekeim, a, a fiam 29 éves, Igen. nekik született most pici babájuk 11-én, február 11-én, amit én előre megmondtam, hogy 11-én fog születni, mert 7-ére volt kiírva Igen. a felesége, és megtudták olyan 6-7-es Uh -huh. Magzatkorában, és akkor február 7 a gyerekek, az lehetetlen, mert nekünk a családban mindenki 10-11-9, ezek a számok. Azt én is 11-11-11-11. Azt hiszem, az, hogy mondjuk, mert 17-én nemetnek koncert. Igen, 11 mesterszám. mesterszám igen. Na, na, én meg 11-22, De erről beszéltünk a műsorban. <gül> és az a lényeg, hogy ott most született a, a picike, kisfiú, ő az ötödik varga Antal a családban, nagyon büszke vagyok, és van egy varga Antagy Véa Pecségyűrű, amit Aha. én édesapámtól örököltem, és nyilván a fiamról majd a, az unokám fogja örökölni, tehát azért ez egy, ez egy szép kis vonat, és ez már azért több mint száz évre fog nyúlni, ha minden jól megy. Az nem a sem lányom, azért. 25 éves volt post, és ott már egy két és fél éves kislány van, zóé tehát ő volt az első unoka, hát egy való tündér mm. eszmére. Tehát mikor azt mondja nekem, hogy Arga papa, ar a v-betűt még nem tudja jó, kimondani, Arga papa is oda jön és átüleli a, a combomat, szóval így elolva. Megszűnik. Nekem ma reggel Kölgy. volt a olyan fizikai nagyapa élményem, mivel hogy a hétvégén lesz kész ez a bizonyos beszélgetés elején amit a Tunnyug Matorcsi szolgálti lakása, fiatalok fognak költözni, de a Debecené lakás már ki van üritve, és így aztán nincs hol aludni, de még pakolni kell, és a rányom férje ő nyilván dolgozik, hogy nincs itt, és hát akkor hova jöjjön a gyerek? Hát nyilván a szülői házba. Annak idején, amikor egy kis szép kis szőke, kékszemű, csodát, kis baba, kis lány volt, és a, amikor Dorka reggel felkelt, hát ő 91-es születésű, ebből kifolyólag hát a zenészek tudják, hogy amikor ő kicsi, két-három éves volt, hát Horvács Áli szólóban akkor volt a legnagyobb isten király, óriási Aha. népszerűségnek örvendett, én is nagyon szerettem a és ugye az azért, aki vagy című nótának az egyik verziéje, úgy, úgy van, hogy az, aki szép, az a reggel is szép. És amikor a reggel jött hozzánk, akkor hallottuk a parkettán a kis puciált alpát, hogy tudjátok, hogy csapkodott, szaladt, Egyen. nyilván Egyen. mindig. Bejött hozzánk szőkén összekócolva, akkor mindig ezt énekeltem neki. És eltelt, nem tudom, 25-6-7 év, és ma reggel, miután, jaj, mert azt mondtam, hogy ugye nincs hol aludni, és ezért honnan alszik most két-három napot még, és ma reggel, amikor felkelt, hallom, hogy nyílik az ajtó, és be jött hozzánk, és bebújt hozzánk a szülői ágyba. Kócosan szőkén, kék szeműen már azért látható pocakkal, és a kis lesz egyébként, és a dorkának borkája lesz, borbála uh -huh. lesz, és bebújt közben, és hát nyilván reflexzerűen elkezdtem énekelni, hogy az, aki szép, az egeri szép, amikor ébred még, ha össze is gyűrte az ágy, és megsimogattam a pocakját, és most először éreztem, hogy a kicsi Not megmoccant. Úgyhogy ez egy nagy élmény volt. Ó, hát, élmény. A műsor végéhez közelettén lenne még egy olyan kérdésem, hogy ha azt mondjuk, hogy apa mondta, eszletek ütte -e valami mondat, történet, amit nagyapa apa mondott, vagy adott át nektek, amit hordoztok belül, vagy Adott esetben lehet olyan is, amit már érzékeltek, hogy továbbadtok akár tudatalatt is a gyerekeiteknek, unokáitoknak. van -e ilyen élményetek? Én, amikor meghívtál ebbe a műsorban, és az apa mondta, akkor gondolkoztam az, hogy vajon mit kellene elővenni, és hát nagyon sok minden előjött, amit elmondanék, de azt gondoltam, ha a kérdést így elhangzik, akkor következő történetet uh -huh. fogom előadni, ami összefügg a mai életemmel, és azért is maradt meg bennem. Édesapám is, mint felnőtt dolgozó ember, ugye esténként, ha arról volt szó, a szomszéddal, de mindig csak szigor van, tehát egyedül sose láttam inni, vettek egy-egy üvegbort. Hát egy bort, Akkor még ilyen kapszlival zárták le, meg literes üveg volt, és mindig az volt a mondás, hogy fiam, menj le és hozzá egy 1760-as rizlinget. Ez az 1760-as rizling azért volt az, mert hogy 17 forint 60 fillérbe ja. került, akkor egy bor, És én akkor ezt így megjegyeztem, hogy az 1760-as, hát persze tudtam, hogy ez nem az a korosztály, aztán jött egy újabb időszak, megízlelték egyszer a kompolti muskotát, és ez nagyon izletnekik nekik, de ezt már 7,5 is üvegbe mérték, és a két férfi úgy gondolta, hogy gondolta, ez visszaesés lenne a korábbi egy literhez. Ezáltal, hogy az asszonyoknak azért el tudják mondani, hogy ketten mérisznek meg két üveg bor, azt találták ki, hogy a komporti muskotájnak inkább kértek egy kancsót, és öntötték egyszerre a két bort bele, mert hogy ha ezt így összeöntik, és a szellőzése akkor nyillik ki igazán ez a bor, akkor voltam kb. Ilyen 11 12-3-4 éves. Én ezt magam évá tettem, hogy az a komporti muskotál meg a borokat így lehet. Hát sok idő eltelt, jobban megismerkedtem a borokkal, borlovak vagyok, foglalkozom Igen. a kultúrát borivás elterjesztésével és egyebekkel, és most már tudom, hogy ez a bizonyos szellőztetésnek van értelme, hát nem elsősorban nem. a kompolti muskotájnál, hanem inkább a vővősboroknál. Szinte nincs olyan alkalom, hogy amikor egy dekantálót a kezembe veszek és beleöntöm a bort, érdemes uh -huh. apámnak a két kompolti muskotájának <laughs> Mert hogy az apa azt mondta, hogy ezt hogy így ez kell, így? hát akkor az akkor úgy van. és ez mindig így volt, nem csak a kompolti hát, A kés az. Az nagyon jól tudja, hogy az, az idő az nálam egy nagyon-nagyon fontos, és hát elég szigorúan vett dolog. Úgyhogy én azt hoztam, hogy a más idejével nem szabad játszani, és más se játszon a mi időnkkel. És hát Tamás megfontja, ezt, mert sokat találkozunk vagyunk együtt, én halálosan mérges tudok lenni valakire, aki megbeszélnünk valamit, és az nem úgy van. Ez mindenképpen egy nagy fokú tiszteletlenségnek tartom, és hát a saját zenekaromban is voltak ilyen jellegű problémák, de ezt nagyon-nagyon rövid idő alatt sikerült helyre rakni, és büszkén mondom, hogy mi a 21 év alatt soha sehonnan késtünk el, és hát bízom benne, hogy ez így is marad, mindig így lesz, bár egy baleset mindig közbe jöhet, vagy valami váratlan dolog, de úgy szoktuk elindítani a stábot, hogy ez bele van számolva. Tehát még akkor se legyen probléma. Ez az idő, ez nagyon-nagyon fontos dolog. Szerintem ma ezt kevesen gondolják, kevesen érzik magukének, de szerintem ezzel érdemes mert a pontosságra utalsz, igaz? Igen, Ezt, hogy abszolút, az egyfajta abszolút. A pontosság, a megbízhatóság, tisztelet, meg, a, meg a másik ember Igen, Meg önmagad tisztelet. Igen, igen. és mindig azt mondtam, hogy én csak annyit várok el. Mástól semmivel nem többet. Általában egyébként sokkal kevesebbet várok el másoktól, mint magamtól. Megpróbálok példát mutatni ebben is. De megbízhatóság, a korrektség az nagyon-nagyon-nagyon fontos, szerintem. Ez valók. Yeah. Igen. Én hozok egy apai, meg egy nagy apait is. Uh -huh. Mert mindeket. Meglepősen fontos. Életem úgy alakult, hogy édesapám kereskedő ember volt, aki mindig számokkal dolgozott. És aztán úgy alakult, hogy én is kereskedő lettem, aki szintén számokkal dolgozunk, És hát nagyon egyszerű, mert van egy bevétel, meg van egy kiadás, és a között a levő részből élünk, próbálunk élni. És édesapám azt tanította, hogy egyébként szigorú nevelést kaptunk öcsémmel együtt, és azt gondolom, hogy elég határozott útra valót a fő kérdésekben. És ő mindig azt mondta, hogy kisfiam, nézd meg a számokat, és nézd, próbálj meg mögé. Mindig mögé nézni, mert a számok nem hazudnak, ugye ez egy nagy igazság, de mégis csak így van, hogy abból azért sok mindent le fogsz tudni mérni, és a munkában nagyon-nagyon fontos az, hogy a számok mindig tisztában legyél, és mindig higgyél nekik. És ezt én a mai napig tartom azt az útmutatást, hogy a egy üzlet működtetésénél, egy cég működtetésénél az egyik legesleg fontosabb dolog az, hogy ne higgyük el, hogy ami egyébként bevétel az a haszon, hanem hogy egyébként próbálj mindennel tisztában lenni, mindent mérlegelni, mindent mérlegletteni és nagyon vigyázunk a rezsire, tehát csak annyit költsünk, amennyit lehet költenünk, annak a mértékét mindig optimalizáljuk, hogy nem mondjam azt, hogy minimalizáljuk, de optimalizáljuk mindig. Én azért így próbálok dolgozni, édes tova 31 éve vagyok vállalkozó, és azt gondolom, hogy eddig sikeresen ment ez a dolog. Ez egy napai jó tanács, hogy ezt, ezt próbáltam mindig szem előtt tartani. A másik, az pedig a anyai nagyapám, akinél nagyon sokat voltam gyerek. És a világ érdekességére ő írta fel a figyelmet. És itt egyébként a beszélgetés legesleges első -leges mondatára utalni vissza, amit Tamás mondott, hogy szülőként mi a feladat, és ő azt mondta, hogy nem feladat a nevelés, hanem a tudás átadása, tapasztalása, úgy fogalmazta, A tudás, tapasztalás átadása, iránymutatás, jelzőtábákra helyezése, ami hasonló lenne, mert nevelje meg a gyereket majd az anya meg az apja. És Olyapán volt az, aki, aki a világot kinyitotta előttem. Tehát ő volt az, aki amikor aludtunk, akkor az Lévő lámpa volt a nap, és az iljek szekrényen lévő kis picike földgömb, ilyen kis kislabbanagú földgömb volt a földgömb, és akkor ő tartotta a napot, bent az ágyba, én meg kisserekként a Dunnát párnán keresztül forgattam, a nap körül forogtam a földer és forgattam a saját tengein keresztül, és voltam három-négy éves. És akkor három négy évesen már ez, ez foglalkoztatott, hogy úgy hogy tesz, és aztán szépen megtagutam. A hold nem tudom kitartotta egyébként a többi bolgot, de, de szépen megtaultam, és ő azt mondta, hogy legyek kíváncsi, mert az élet. És a világ szép. És én azt gondolom, hogy ez az én életem, mert alapvetően meghatározza. Köszönöm szépen a mai vendégeinknek azt a sok értékes gondolatot, amit itt hallottunk, szerintem sok praktikus dolog is volt, és talán még tudnánk beszélgetni legalább egy órán át, mert annyi élmény, annyi érdekes megtapasztalás volt, vagy van az életetekben. Nemrég elhunyt, és tényleg szomorúan veszi az ember tudomású, hogy Csukás István nincs közöttünk, és neki volt egy olyan mondás, ami valahogy így szólt, hogy engem igazából csak az élet érdekel, és amíg élek, addig minden érdekes. És talán ennek Jó az módon. adásnak végszó. ez lehetne egy végszó vagy módtója, hiszen a ti életetekben is valami ilyesmi volt és ha ő azt mondja a pom pompom nagy hohohohorgász, vagy éppen a süsű megálmodójaként, megírójaként gyermeki lelkeket ilyen módon tudta átadni több generációnát, hogy talán ennek van üzenete mindannyiunk számára. Úgyhogy Mi köszönöm. köszönöm szépen azt, hogy elfogadtatok a meghívásunkat. Nem köszönjük, köszönjük, hogy... Vendégeink voltak a stúdióban, Balog Tamás Vargantal és Dobó Károly. A Figyelmet. Minden vasárnap 11 órakor apamonta.hu az FM90 kampus Rádió frekvenciáin. Hallgassák továbbra is az FM90 kampus Rádió műsorait. Aki kíváncsi az előző adások tartalmára, az az apamonta.hu weboldalon visszahallgathatja ezeket az adásokat. További kellemes rádiózást kívánok a viszonthallásra. Ez volt az apamonta.hu, az FM90 Campus Rádió önkritikus, őszinte férfias magazinja. Találkozunk jövő héten is ugyanekkor ugyanitt.